aztok a múltkor a kokszolásról beszéltem nektek, az élsportolókról, az élsporttal kapcsolatos doping témáról, és már akkor említettem, hogy egy másik aspektusból is beszegetném egy kicsit ezt a kérdést, mégpedig a hobbysportolók szempontjából, hiszen nagyon sokan élnek doping hobby hobbysportolók között is, amit mindjárt leszögezhetnénk azzal, hogy ez általában nagyon nagy hiba, hiszen a hobbysportolók többsége azért egy valamilyen szinten meg van rekedve általában a saját hibájából, és úgy gondolja, hogy akkor a megoldás az, hogy rögtön kokszhoz nyúlok, de ez a megrekedés, ez a megrekedés, ez az azért is, ez a egy kicsit képetesen életkettendő azért is, mert vannak, akik már rögtön hogy lemennek a teremben, még azt se tudják, hogy melyik a súlyzó, meg hogy néz ki már, és valami doppingszerhez nyúlának, aminek szerintem a legfőbb oka az, hogy hogy nagyon sokan egyszerűen nem akarnak sportolni, lenni, tehát nekik nincsenek ebben a sportban céljaik. Ők nem élvezik azt, hogy leállnak az edzőterembe, hozzáteszem én is, ez más kérdés. Nem akarnak munkát végezni, egyszerűen csak jól akarnak kinézni, és ezzel innentől szarnak bele. Nem értik meg a sportnak azt a szépségét, hogy az egészben az a jó, hogy meg kell érte dolgozni. Tehát ezt nem veheted meg. És pontosan ezért az eredményedet senki nem beszél, nem veheti el tőled. Ha te 61 kiló vagy, és ha lejársz ezen, és 62 kiló leszel, 5 év alatt is, akkor azt a két kilót is, a te a saját verejtékeddel, a saját munkáddal érted el, nincs az, hogy valaki pénzen megveszi. Tehát pénzen lehet jobb autót venni, pénzen lehet jobb házat venni, jobb lakást venni, plazmatévét venni, akármit, ami neked nincs, de azt a munkát, azt a verejtéket azt a tökörészést a kajával, és mindazt, amivel ez a sport jár, ezt nem veheti meg senki. Nem veheti meg nálad jobban. Ezt te magad csinálod a magadért, és erre te magad lehet büszke. És nem kell sosem kisebbségi érzésben lenned azért, mert valakinek több pénze volt. Persze, akkor sem kell kisebbségi érzésben lenned, hogyha valakinek... Több eredménye van, valaki jobb eredményt él el, effektív, valaki izmosabb nálad, hiszen te magadban versenyszel ezt az egészet magadnak csinálod. Nem az a cél, hogy te legyél le izmosabb a világon, és az emberek féljenek tőled, hogy úristen, ez milyen izmos, hiszen mindenkinél van izmosabb. Aki ezt ilyen aspektusból közelíti meg, hogy a kisebbség érzését akarja ezzel kompenzálni, és bizony sokan vannak ilyenek, az kibaszott hülye és hát a kibaszott hülyéket azokat csak sajnálni lehet, hiszen ők soha nem lesznek boldogok azzal, amit elérnek, mert mindig találnak maguknál jobbat, hiszen mindig, mindig hasonlítgatják munkat, mindig versengeni próbálnak valakivel, ezért mindig lesz valami, ami frusztrálja őket. A frusztráció az pedig egy olyan dolog, ami megöli az embert valamilyen szinten. Meg kell tanulni élvezni a sikerízét, akkor is, hogyha ez egy pici siker, meg kell tanulni célokat kitűzni, reális célokat, és azokat el kell érni valahogy. De ha te a célédat úgy akarod elérni, hogy nem akarsz bele munkát tenni. Akkor egyszerűen nem fogod élvezni az eredményét, nem lesz sikerélményed, nem leszel boldog ember. És ha ezt kokszal akarod elérni, tablettákkal, és azt hiszed, hogy a kokszal izmos leszel, akkor nincs értelme az egésznek. Hiszen te csak valamit akarsz mutatni magadnak, csak azt nem veszed észre, hogy te belül ugyanolyan ember vagy, akkor is, hogyha izmosabb vagy 20 kilóval, mint amilyen előtte voltál. És ezt az emberek megérzik, ez kívülről látszik. De lehetne fordítva is, tehát valaki, aki valaha bajnok volt, az nem lesz attól, hogy már nem bajnok, és nincs formában, és mindenki kökk, de jaj, hogy ezt tement, meg jáj, hogy meghízott, vagy akármi, meg jáj, milyen vizes, tehát attól nem lesz rosszabb ember, hogy ember marad, mint előtte volt. Ha akkor. Egy olyan ember volt, aki tisztelni lehet, amikor a legjobb formájában volt, akkor ugyanilyen ember, akkor is, amikor nincs formában, hiszen nem kötelező állandó formában lennünk. Egyrészt nem is lehet állandó formát tartani, másrészt lehet, hogy valakinek éppen más célja van, más dolgok kötik le, és nem tud nullától 24 testépítő lenni, hiszen vannak más dolgok is az életben. És itt kanyarodhatnék megint a felé, hogy akinek csak ez az egy dolog van az életben, az kibaszottul beteg. Az már szerintem egy öném szint. Tehát azt értsük meg, hogy ezzel nem másnak alkotunk. Az, hogy te izmos vagy, ez ki a faszt érdekel. Ezt te magadnak csinálod. Tehát akit ez érdekel, azok a buzik. De egy normál átlagembert embert nem fog érdekelni, hogy te milyen izmos vagy. Maximum, hogy az érdekel, hogy ő milyen izmos. Persze úgy beleesetünk ugyanabba a csapdába, hogy mindenkit az érdekel, és saját maga milyen izmos. Csak az olyan emberek, akik nem veszik észre, hogy önmagában az, hogy ő milyen izmos, az mást kurvára nem érdekel, azok nem tudom, miért várják el azt, hogy ők ezzel, hogy ők izmosak, népszerűek legyenek, ezzel pénzt keressenek, sztárok legyenek, és mindenki szeresse őket. Tehát nyilván nem fogja, hiszen ezen kívül egy embert egészen más tényezők is meghatároznak, nem csak az izomzata. Tehát ha valaki ott nagy segfej, akkor hiába kurva most meg hiába néz ki kurva jól, attól még egy ótvarnagy felmarad. Az átlagos értetlen posztitívus emberekben, akiket bevallom kurvára, nem kedvelek, mert mindig csak egy kibaszott dolgokra tudnak koncentrálni, és sosem értik meg a lényeget. bennük felmerül azonnal a kérdés, hogy ugyan már, akkor mi -e edzeni? Ezt én is nagyon sokszor megkérdezem magamtól, hogy mi a francnak edzek, vagy ha ne diétázom, akkor mi a francnak diétázok, Mert én nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, szeretek edzeni, nagyon sokan vannak, hogy szeretnek edzeni, élvezik hogy lemennek a terembe és, és edzenek. Hát ők a szerencsések, én a nem szerencsés vagyok, én utálok edzeni, én utálom a munkámat félbeszakítani. Az én célom a web magazinnak a működése, a BBT-nek a működése, az egyéb munkáim, ez az, amit én teljes gőzzel csinálok. Az edzés az számomra egy munka, egy mellékes nyug, amit végig csinálom. De mégis megvan az oka, hogy miért csinálom. És megvan az oka, hogy nektek is miért kell csinálnotok, akkor esetleg nem vagytok szerencsések hozzám hasonlóan, és nem szerettek annyira edzeni, és nem vagytok megőrülve érte. De akkor is megvan az oka, hogy ha esetleg teljesen be vagytok buzulva az edzésbe, és semmi másról nem tudtok beszélni, akkor is meg kell, hogy legyen az oka, hogy miért csináljátok. Ugyanis nem az az oka, hogy azért csináljátok, hogy ti vagytok az izmosak, ti vagytok a májerek, és akkor mindenki nézés, hú, de jó hanem vannak ennél akár sokkal mélyebb filozófiai értelmek is ebben az egész történetben. Beszélhetnék itt Platonról a test és a szellem egységéről, vagy előadhatnénk egy olyan filozófiát, hogy beszartok, de szerintem ez a beszaros filozófia teljesen igaz és teljesen érvényes. Ugyanis én úgy gondolom, hogy mi, akik sportolunk, akik egészségesen táplálkozunk, mi az emberiséget visszük ezzel előre. És tudom, hogy ez most meghökkentő, meg durván hangzik, mert tény, hogy Józsika, aki lejár a terembe enzeni, és akkor szeret feszegetni a tükörbe, kurva nem viszi az emberiséget előre. De azzal, hogyha az embereknek a nagy része, jelentős része, Uram, bocsánat, többsége, jó fizikai állapotban van, jó genetikai anyagot, továbbít. Tehát ha mindenki egészséges, nem beteg, elhízott hulladékok vagyunk, akkor az emberiség felfelé megy, nem lefelé. Tehát nem korcsosul akkor az emberi faj, hanem egyre jobb lesz. És nyilván valamilyen szinten ezt kell mindenkinek a szem előtt tartani, hogy ő jó fizikai állapotban legyen, egészségesen ilyen, ha majd gyereket csinál, akkor a gyerek is egészséges legyen, aztán majd annak a gyerek is egészséges legyen. És valahova előre menjünk, ne ebbe a kibaszott hedonista, eszem minden szart, mert finom, miközben marára átbasz az élelmiszeri ezzel a sok mű amit gyárt és rajtunk röhögnek, de persze is, cigizünk is, mert azon megint marra sokat keresnek egyesek, és akkor ezt az egészet még folytsukra egy kis fűvel, hogy legyünk teljesen hülyék. És azon megint valakik nagyon sokat keresnek, és akkor mindenkinek marha jó, és mi is azt hiszük, hogy nekünk marha jó, mert mi aztán nagyságok vagyunk ottól, hogy mi tudunk, ám szórakozni, meg tudunk élni, csak azt nem vesszük észre, hogy nem ettől tudunk élni, hogy mindenféle szar csak az életetért magunkba tömünk, hanem attól tudunk élni, hogy bizonyos dolgokat Igenis meg tudunk állni, bizonyos dolgoknak ellen tudunk állni, és bizonyos munkát elvégzünk. Azért, hogy jobbá tegyük magunkat, meg jobbá tegyük ezt az egész világunkat. Hát én ennyit látok ebben a sportban. A kokszolással az a probléma, mint az előbb cérozgattam rá, hogy nagyon sokan a munkát akarják ezzel megkerülni. Én magam látok ilyen tizenéves szerencsétlen buzikat és kis akik lejönnek edzeni, végig az egészet, és általában arról tudnak beszélni végig, hogy mit kéne nyomni. Vagy a saját ismeretségkörömre is vannak sajnos emberek, akiknek ez a témájuk, hogy ez mit nyomott, az mit nyomott, és ez számomra egy kicsit erősen a ki a faszt érdekel kategóriába tartozik, hiszen engem kurvára nem érdekel, hogy ki mit nyom, kurvára nem érdekel abszolút az, hogy egyáltalán szteroidokról vagy edzésről beszéljek a szabadidőmben, hiszen 1800 más dolog van. Tehát egyszerűen, aki ennyire be hogy csak a kibaszott edzésre tud foglalkozni, annak szerintem nagyon komoly mentális problémái vannak, és el kéne gondolkozni az életén. Mert ez nem a világ. Nem hiszem el, hogy emberek nem tudnak másról beszélni. Itt van például a Kocsis Csaba, akit mint tudjátok, vagy ha nem tudjátok, akkor most elmondom, és Védországban élő testépítő, és ő is panaszkodott nekem arról, hogy az ismerősi haveri körben Egyszerűen akárkivel ne kell beszélgetni, csak erről van szó, hogy Kox Ezt nyomni meg, azt nyomni meg minden. És teljesen kívánom, hogy nem lehet senkivel a normálisan beszélgetni semmiről. Nem tudjuk, hogy mi emberük nem történik, hogy semmi, vagy nem járnak moziba, vagy nincs semmi véleményük a világ dolgairól, nem olvasnak, vagy én nem tudom, hogy mi a francot csinálnak, de ezt semmi másról nem tudnak beszélni, csak a Coxról. Hát ez az, amitől én is tökön szólom magam, amikor állnak följön ez a Cox téma, és én nézek, hogy mi a fasznak. Kit érdekel? Amatőr szinten a kokszolással azért van nagyon nagy probléma, mert még mondtam, a munkát akarják vele megkerülni, csak hogy a koksz, és ezt már 8 milliószer elmondtuk, nem épít izmot. Izmot a táplálék épít, az a táplálék, amit az edzés segítségével be tudsz építeni. Három tényező van, csak hogy szájbarágozzak egy kicsit. Edzés, pihenés, táplálkozás. Ha ezek közül valamelyik tényező nem működik, akkor nem lesz fejlődés. A fejlődésen nyilván a dopping valamilyen szinten tud segíteni, de az a hülye, aki 60 kilóson vagy 60 kilós vegfényomással, tehát gyíkfaszként kezdett doppingolni, az nem fog majd tudni fejlődni dopping nélkül, hiszen már az elején adott egy olyan plusz löketet magának, amit aztán, hogyha elvon, akkor nem fog tudni fejlődni. Fel kell azt fogni, amit doppinggal építesz fel, illetve a építesz fel, azt nem fogod tudni megtartani koksz nélkül. Tehát amikor az anyagcsere, illetve a fehér is pörög, akkor felépül egy izomtömeg. Amikor elveszed a tucot, akkor az izomtömeg le fog épülni. Ha nem is úgy történik, hogy egyik napra a másikra, de ez szép lassan megtörténik. Tehát hosszú távon nem lehet egy kúrát csinálni, és akkor le van tudva, hanem folyamatosan kokszolni kell. Ennek kőkeményen megvannak az egészségkárosító hatásai. Most gondoljatok bele, hogy az a szerencsétlen hülye. Aki 60 kilóval nyomkot fekve, és már 70 kg kilóját csak kokszal tudja kinyomni, az hova fog fejlődni? Az hol fog elérni 200 kilós fekve nyomást? Vagy 150 kilót? Sehol. A bügyös életben semmivel nem tudja majd kinyomni a 150 kilóját. Tehát miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy hülye gyerekek, ahelyett, hogy végigjárnak a ranglétrát, végigcsinálnak a munkát, mint valami dagadt picsa, aki a csodaszertől le akar fogyni, azt hiszik, hogy egy tablettával, vagy valami injekciókkal megoldják ezt a problémát, hogy ne kelljen ebben munkát tenni. A testépítés az nem egy rövid folyamat, 10-20 év alatt letően izomzatot fölszenni, ami látványos, ami a versenyzőknek van. Hiába szednek az idióták bármit, nem fogják tudni ezt a 10-20 évet ezzel semmivé tenni. Viszont. Pontosan ezért nem fogják a 10-20 évet eredményesen végigcsinálni, mert ha az elején elkezdenek valami doppinghoz nyomlni, akkor megakadályozzák a további fejlődéseket, hiszen a fokozatossága ebben is érvényes. Ha doppingan ki 80 kilót, már akkor mennyi dopping kell, hogy kinyomom a 150 kilót. Viszont ha dopping nélkül kinyomom a 150 kilót, és már olyan szinten vagyok, közel versenyzői szinten, is alak, akkor kezdek el dopingolni, akkor... Valami épesző eredményt el is tudok majd érni, hiszen már arra tud rá segíteni, már megvan az az alap, amire a dopping rá tud segíteni, hogy valami csúcsformát el tudja kérni. Viszont az alapok nincsenek meg, akkor fölösleges erőködni. Tehát ez olyan dolog egy kicsit hülye analógiával élve, az neked van egy 1 es Opel Asztrád, te hiába szerelsz rá ilyen-olyan turbó kütyűt, nem lesz belőle Ferrari út sem. Amiért mindezt elmondtam, az nem más, mint hogy rávegyem azt, aki esetleg erre hajlamos hogy egy kicsit gondolkodjon, hogy ne szüküljön be az agya teljesen ebbe az egész hülyeségbe, hogy edzek, megkokszolok, és a kókész. Hát gondoljunk bele, hogy milyennek az egésznek a célja. Az, hogy, mert ebben van azért egy erős célúság, Tehát az önmagában, hogy most nagyobbak legyünk, ennek mi a szansz van? Mire használjuk ezeket az izmokat? Arra, hogy mutogassuk. És arra, hogy mindenki nézze, hogy hú, te milyen izmos vagy. Ez azért valahol kibaszott egy beteg dolog. Tehát ahelyett, hogy valami értelmes dolgot letenni az asztalra, alkotnál valamit, ehelyett önmagadat akarod futtatni, és ezért baszod magad tele kokszal, ész nélkül, hogy most te legyél a májért, Tehát semmivel se, te vagy, vagy, semmivel se vagy több, mint az a szerencsétlen kis pöcsü hülye, akinek hetes es BMW-t kell vennie, mert hetes BM nélkül nincsen önbizalma. El kell tudni helyezni ezt a sportot a normális értékrendben valahogy, úgy, hogy ez egy fontos rész, a normális táplálkozás, a normális kaja, az edzés, az, hogy ne legyen hulladék testet, hanem normálisan nézzék ki, az izmokat használd is valamire, ha már az evolúció során eljutottunk abba a fázisba, hogy, hogy civilizálódtunk és nem végzünk számottevő fizikai munkát, akkor végezd el ezt a fizikai munkát a teremben, hogy ne sat nyúljon el a testet és valami normális, fizikailag normális ember legyél. De ha ez csak arról szól számodra, hogy te most tudjál vele villogni, akkor barátom, kibaszottú beteg vagy. Legalábbis egy idióta, akinek egy ilyen üres nulla élete van, az egyszerű kis vagyával, azt a kívül semmi másra nem képes. Nem kell magadat szeretni annyira. Tehát add meg magadnak, amit kell táplálkozásban, de nem kóksba kell magadnak megadni, amit kell. Tehát a kóks az egy szimbóluma annak, hogy neked büdös a meló. Nem tudjátok -e elképzelni, hogy hány idióta barommal találkozok én is, aki azt se tudja, hogy hogy néz ki a protein, mert arra nincs pénz, de kóksra van. Vagy van olyan hülyék, aki tőlem 62 hogy hogyan kell, vagy hogy mit. Utána megveszi a legolcsóbb szart, ész nélkül te magát, és utána megint megkérdezi, hogy mit kéne. És hiá a küldöm mert fogyatékos szegény és nem ért. És amikor mondom neki, hogy te vitamin, ásványanyag, protein, hát arra nincs pénz, az drága, hát akkor menj anyádba, az drága, ha ennyire hülye vagy, azt szoktam mondani, hogy majd viszek neked virágot a kórházba gyökér. Tegyük helyére a dolgokat egy kicsit. A sport, az edzés az egy nagyon fontos dolog, a megfelelő táplálkozás nagyon fontos dolog. De nehez legyen az életed. Nyilván, a versenyző vagy, ez egy egészen más szint. De ha nem vagy versenyző, vagy nincsenek versenyző ambícióid, akkor ne ez legyen az élet, akkor foglalkozz valami mássalig. Rengeteg dologgal lehet foglalkozni, ezt mondom a drogosoknak is mindig. Ahelyett, hogy drogoznál, hogy ahelyett, hogy önmagadra recskezni a tükörbe ott, hogy te milyen faszavagy, ahelyett foglalkoz egy kicsit más dolgokkal, akármi járd a természetet, más hegyet, építs tuningautót, csinálj egy vállalkozást, foglalkoz üzleti dolgokkal, találj fel valamit, olvas, okos, hogy túrd az internetet, fejtőle a barátnőzet messzperenül, tengeteg dolgot lehet csinálni szerintem. Igazából én nagyon rossz tendenciának tartom az hobbista doping használatot, mert teljesen nem tudjak hova tenni, hogy erre mikor lenne szükség, miért lenne szükség, és akkor még nem is beszélek arról, hogy azért nek valami szakszerűség is kellene lenni, hiszen nem cukorkákról beszélünk a felhasználásban, és valami elképesztő módon csont, hülye idiót a barmok a legtöbben, akik ehhez nyúlnak, tehát az alapvető ismereteik nincsenek meg, de erről most már nem szeretnék beszélni, hogy ez egy hosszabb téma lenne.